Пені, пені! Гінь приходив, зачувши Белин голос і різко сідаю в ліжко. Тру очі і намагаюся щось розгледіти в темряві. Раптом промін ліхтарика світить мені просто в обличчя, і я кріпаю. Гінь, приходив, знову каже Бела. Світло ліхтарика відхиляється вбік, і я бачу, що з вершечка драбини на ліжку. Дивляться зацікавлені оченята. Хто оприходив? Санта, звісно. Ох, я знову падаю в ліжко і дивлюся в стелю. Вставай, кукає Белла. Та подивитися, хто він нам приніс. Добре, добре, йду. Дістаю з-під подушки телефон, щоб подивитися, котра година. П'ята година, тридцять хвилин. Я також бачу нове повідомлення і зітхаю з полегшенням. Коли я вчора ввечері таки дісталася до телефону, від Еліота чекало три повідомлення про те, як він долетів, і про те, як він ненавидить своїх батьків. Мені було соромно, що я не відповіла одразу. Та коли я заходжу в папку з повідомленнями, бачу, що це від Олі. Село різ два пенні». Сподіваюся, ти гарно відпочиваєш у Нью-Йорку. Побачимося, як повернешся. Олі. Що? Чого це Олі? Пише мені. І чому він хоче побачитися, коли я повернуся? Потім я згадую про фотосесію на пляжі. Ах, можливо, він просто хоче ще гарних фоток для портфоліо. Хай там що... Я відкладаю телефон під подушку. Злайся, сонько, гукає Белла з нижнього ярусу. І я відчуваю, як вона штрикає чимось мені в матрац. Гаразд, гаразд. Я спускаюся драбиною і зазираю за шторку. Белла по-турецьки сидить на ліжку і світить ліхтариком на дві панчохи, що лежать перед нею. Коли я помічаю на панчохах таємничі горбики, прокидається знайоме радісне відчуття очікування подарунків. Напевно, я ніколи не перестану радіти різдвяним подарункам. Я думала, що цього року взагалі нічого не отримаю, каже Белла, коли я вмощуюся на ліжку. Що? А чому ні? тому що одного разу в садочку навчинила щось справді погане, – шепотіла. вона. І я думала, що Зата все бачив, але, напевне, він не помітив. Гадаю, Санта, не серде що ти один раз провинилася. Дуже важко весь час гарно поводитися. Це ти мені казатимеш, – вигукує Белла з театральним зітханням. І цієї ж миті мені хочеться її вдочерити. Після того, як ми роздивилися в міст наших панчіх, у моїй була ціла купа кольорових цукерок, бомбочки для ванни з солодким ароматом і прекрасний скляний ангел. Мені вдається переконати Беллу повернутися до ліжка і ще поспати. Та я вже не можу заснути. Лежу в темряві і думаю про СМС від Олі – Тривожуся, чому Еліот досі не відписав У сполученому королівстві вже полудень, тож дивно, що він іще не привітав мене з Різдвом Сподіваюся, він не зайдеться на мене, що я так довго не відповідала йому Но продовжував вибачатися за свій прояв почуттів увесь вечір Довелося нагадати йому, що я розплакалася у нього на очах Лише за годину нашого знайомства Так що ми тепер квити. Насправді ж це важило значно більше Коли ти можеш розплакатися перед кимось Показати свою вразливість Значить ти справді довіряєш цій людині Це дуже дивно Бо хоч я все ще мало знаю про нога Але маю відчуття Ніби знала його завжди. Чи ж не про це йдеться, коли говорять про споріднені душі? Раптово я відчуваю потребу написати в блог. Обережно спускаюся з ліжка, прокрадаюся до валізи і витягаю ноутбук. Белла скрутилася клубочком і спить, обіймаючи ведмедика, якого їй приніс Санта. Я поправляю її ковдру. Разом із ноутбуком лізу на другий ярус і заходжу в блог. 25 грудня. Чи вірите ви в існування споріднених душ? Привіт, друзі! Веселого Різдва! Сподіваюся, хоч де і з ким ви його зустрічали, ви гарно відсвяткували. Багато хто з вас просив написати більше про бруклінського хлопця, тож прислухаюся до вашої поради. Я завжди вважала, що сама ідея споріднених душ – це коли хтось створений спеціально для тебе, надто гарна і романтична, і ніколи б не подумала, що це може трапитися зі мною. Тобто я могла б уявити, що серед семи мільярдів людей на землі живе хлопець, який просто створений для мене Та знаючи, як часто мені щастить, він мав би жити десь у тропічних лісах Амазонки Чи у пустелі десь в Ефіопії, і наші життєві шляхи ніколи б не перетнулися Але я зустріла бруклінського хлопця І трапилося найдивовижнішим ми знайомі лише декілька днів, але я відчуваю, що багато в чому, у найважливішому, ми справді схожі. Таке відчуття ніби завжди знали одне одного. Так, і я все ще не знаю його музичних вподобань, чи яке морозиво він любить, але знаю, що можу розповісти йому все. Я також знаю, що можу розплакатися при ньому, виявити свої слабкі сторони, і він зрозуміє. Я також знаю, що він може розплакатися при мені і виявити свої слабкі сторони. І я зрозумію, і він стане мені ще ближчим. Так, важко знайти слова, щоб описати, що я відчуваю. Найточніше, певне, буде сказати, що коли я з ним, то відчуваю, що зустріла свою людину. Як Попелюшка і Прекрасний Принц. Чи Барбі і Кен. Не впевнена, що це гарний приклад, але ви знаєте, про що я. Ви ж розумієте, про що я? Чи хтось із вас відчував щось таке? Як гадаєте, він може бути спорідненою душею? Чи справді мені всміхнулася удача, і я зустріла свого, єдиного? І тепер немає потреби шукати його у джунглях чи у пустелі? Будь ласка». Поділіться своїми думками. З любов'ю. Дівчина онлайн іде в офлайн. По скриптум. Якщо раптом не зрозуміло, я все ще тут, у Нью-Йорку. Ми лишилися до Нового року і зараз живемо у бруклінського хлопця. Часом казки стають реальністю. І Я викладаю допис і знову поринаю в сон. Та прокидаюся від телефонного дзищання, прийшла смс. Поки намацую телефон, думаю, що це Еліот Але смс від Ноа Санта приходив? Так, ми з Белою розбирали наші панчухи в 5 годин 30 хвилин ранку О, ні, я не вірю, що ви не почекали на мене Побачимось на кухні Докази того, що Ноа спорідна на душа Перший доказ – я можу плакати при ньому Другий доказ – він може плакати при мені Третій доказ – щоразу, коли я бачу його, здається, що ще один шматочок пазла став на місце Четвертий доказ – ми як два чоботи пара, тільки романтичніше П'ятий доказ – коли він пропонує мені рано вранці побачитися на кухні І я не панікую щодо зовнішнього вигляду Ні краплинки макіяжу і гніздо на голові після сну Я вдягаю леопардовий комбінезон і спускаюся до нього На кухні сейділі з татом готують разом І пахнеться причудово Нога сидить у куточку за дерев'яним столом У футболці і спортивних штанах Побачивши мене, усміхається своїми ямочками і підсуває стілець для мене. «Веселого різдва, Пенні!» – каже він, коли я сідаю поруч. «Прикольний комбінезон!» «Дякую! І я подумала, що сніговий барс пасуватиме до різдвяного ранку, сміюся я. Веселого різдва!» «Пенні, веселого різдва!» «Веселого різдва!» Дружно обертаються від величезної плити Сейділі з татом. Якби сьогоднішній день був різдвяною кінострічкою, з цього ранку можна було б зробити чудову нарізку кадрів і життя щасливої родини. І все це під звучання Джингл За столом усі сміються, жартують і показують вміст своїх панчіх. Ми знову на подвір'ї ліпимо снігову принцесу. Тато приєднується до гри в сніжки. Ми з мамою допомагаємо Сейділі почистити мільйон качанчиків брюссельської капусти. І єдине, що заважає ідилії – те, що я досі не маю новин від Еліота. Коли я пробую подзвонити йому, натрапляю на автовідповідач. Чотири повідомлення так і лишилися без відповіді. У Нью-Йорку зараз друга година дня, значить у Лондоні вже вечір. Чому він зник на цілий день, так і не привітавши мене з різдвом? Ми знову накриваємо на стіл, і я в соте перевіряю телефон. Усе гаразд? – питає Ноа. Так, але я трішки хвилююся, бо Елі от сьогодні досі нічого не написав. Я ховаю телефон у кишеню і продовжую розкладати серветки. Може, він просто гарно святкує? І я сміюся у відповідь. Не з його батьками. Еліот завжди каже, що вони навіть не знають, як пишеться слово веселощі. І я впевнений, що він тобі іще напише. Раптом я розумію, що відколи ми приїхали до сей ділі, і я жодного разу не бачила «но» з мобілкою. А ти ніби і не користуєшся телефоном, кажу, і одразу шкодую. Ох, це моя надмірна цікавість У мене детокс на різняних канікулах Сміхається но Я запитально дивлюся на нього Мобільний та інтернет-детокс? Так, спробуй якось Це додає свободи Я наморщую чоло Навіть після пекельного відео В трусах Я не можу уявити собі життя Без інтернету чи мобілки «Пропоную тобі виклик», – каже Ноа. «Відклади свій телефон». І я сміюся. Ха, «Добре, але якщо у мене почнуться судоми чи проявляться інші септоми ломки, я знову увімкну його». «Звісно», – каже Ноа. І на якусь мить вираз його обличчя стає серйозним. Знаєш, іноді я просто ненавиджу інтернет. І я припиняю розкладати серветки. «Чому?» І Ін зітхаємо. Ви закінчили? З бокалом вина в руках до кімнати заходить мама Її волосся розпущене, обличчя світиться Так приємно бачити її ненапруженою Майже, відповідає но Дорогу, дорогу, індичка йде гукає тато, заносячи срібну тацю з велетенською запеченою індичкою Я вимикаю телефон і сідаю до столу «Усі святкові страви такі смачні, що ми вирішуємо започаткувати штраф за кожен вигук». «Мммм...» Іноді і так борються з нецензурною лайкою. За кожне вимовлене лайливе слово у спеціальну коробку кладуть гроші, які потім і дають на доброчинність». «Коли ми впоралися з десертом, назбирали 27 доларів». «Час подарунків! Час подарунків!» – оголошує Белла, вистрибуючи за стол Решта переглядається і запитально зводить брови «Не думаю, що я можу рухатися!» – каже Ноа, відкидаючись на спинку стільця «У шлунку цілі гори їжі!» «У мене також!» – каже тато, зиркаючи на маму «Серденько, мусиш нести мене на карку!» «А це вже й ні!» тревоче мама. Зрештою, похитуючись і зашпортуючись, нам усе ж вдається переміститися до вітальні, де Белла вже розкладає подарунки на купки. "У мене значно більше подарунків, ніж у тебе", повідомляє вона мені. "Та це не то. Я ж б дитина а в новинах казали, що Різдво свято для дітей, правда, бабусю?" "Так і казали, солоденька", сміється сей ділі. Якщо якийсь подарунок мені не сподобається, я віддам його тобі, добре? Белла бере мене за руку і стискає своєю долонькою. Це дуже мило, з твого боку, щиро кажу їй. Та мені вистачить і моїх подарунків. Белла усміхається і біжить до своєї купи подарунків. Ми знову останні обмінюємося подарунками. Коли він розгортає платівку, мене знову беруть сумніви. А якщо він ненавидить таку музику? А якщо це зовсім не та річ, яку слід було дарувати? А якщо стрункит Деніел спомилився, і це зовсім не чудовий вибір? Але усмішка Ноа, коли він витягає платівку, каже мені, що я не помилилася з подарунком. Звідки ти знала? – питає Ноа, дивлячись на мене великими очима. Я обожнюю його музику, і роками, роками мріяв саме про цей альбом. Він запитально поглядає на сей ділі. Ні-ні-ні, я нічого не казала, відказує та. Ми знову обмінюємося поглядами, і я подумки додаю до свого списку доказів спорідненості душ. І ще один пункт. Знати, що саме подарувати йому на Різдво. Ну, а витягає платівку з конверта, вдихає її запах, а потім вручає мені подарунок, на якому стільки ж скотчу, скільки й подарункового паперу. «Вибач за скотч», – бурмочив він, – «пакування подарунків – це не мій коник». «Нічого», – кажу я, намагаючись відірвати папір, – «та це неможливо, бо він увесь обклеєний скотчем». «У когось є ніж?» Зрештою, з допомогою штопора мені вдається розірвати пакунок. Усередині дивовижний альбом чорно-білих фото Нью-Йорка. Я подумав, якщо вже ти фотографуєш і все таке, ну а дивиться на мене з надією і сподіванням, що мені сподобається. То якщо тобі подобає сучасніші фото, я віднесу його до крамниці і поміняю. Я... Ні-ні, все чудово. Я обожнюю чорнобілі фотографії, це ніби спіймані миті історії. Ми дивимося в очі одне одному, і я знову відчуваю оту спорідненість, ніби ми знаємося дуже давно. Відчуваю зараз непереборне бажання поцілувати нога. Якби ж лишень ми були на самоті, ніби читаючи мої думки, Нога пропонує. Підемо по напої. Принаймні, так мені почулося. Мені так хочеться поцілувати його, що я ледь розрізняю слова. Я киваю і виходжу з ним із кімнати. На щастя, решта надто занурена у свої подарунки, щоб зауважити нашу втечу. Ми виходимо в коридор і зупиняємося біля дідусевого годинника. Велетенський маятник відбиває час разом із моїм серцем. Пенні, і я починаю ногу. І він дивиться прямісінько мені в очі, і чи не вперше я не ніяковію від цього. Пенні, повторює він, моє обличчя у його долонях. А потім ми цілуємося, і моє тіло, і всякий світ перетворюється на зоряний пил. Увесь день ми знову користуємося з кожної нагоди десь сховатися і поцілуватися Ви находимо свій варіант гри у хованки Хованки з поцілунками І коли я вже йду спати, то просто п'яна від щастя Це точно найкраще різдво Хіба що... останній перевіряю телефон Гід Еліота все ще не має SMS. Наступного ранку я прокидаюся від тихенького стуку в двері нашої з Беллою спальні. Спускаюся з ліжка драбинкою. На нижньому ярусі між Розі і принцесою осінню спить Белла. Прокрадаюся до дверей і чиняю їх. У коридорі стоїть усміхнений Ноа. Тягайся, ідемо на двір. Що? Але котра година? Майже сьома. Ранку? «Так, ранку. Вдягайся тепло і захопи камеру. Чекатиму тебе на кухні». Натягаю джинси, черевики, найтепліший светер і спускаюся на кухню. Нос стоїть біля столу і запихає до сумки термоси. Неймовірно пахне свіжо звареною кавою. «Що ж, вирушаємо», – каже він, помітивши мене. «Куди?» «Ранок після Різдва – не єдиний час, коли Нью-Йорк по-справжньому спить», – пояснює Но і кладе на кухонний стіл записку. «Пішли на прогулянку, скоро повернемося». Но і Пенні. «І я подумав, що це найкращий час, щоб показати тобі місцеву красу». І він бере мене за руку. «Хочу показати тобі, звідки я», – тихо додає він. До того ж, гадаю, тобі захочеться пофоткати без усіх тих безкінечних натовпів Дякую, усміхаюся йому Ранок просто чарівний Усе вкрите свіжим, сніжним покривалом і оповите дивовижною тишею. Ну, а показує мені свою стару школу улюблену кав'ярню, крамницю, куди по суботах його приводила мама, щоб він міг витратити свої кишенькові гроші на комікси її солодощі. Потім він веде мене у парк. Якщо не рахувати чоловіка, що вигулює пса, ми єдині люди на весь парк, і на снігу лише наші відбитки. Ноа сідає на гойдалку і дивиться вдалечі. Тато колись говорив мені, що якщо розгойдатися дуже високо, можна вилетіти в космос, каже він тихо. І я вірив йому, як же сильно я розгойдувався, намагаючись вилетіти в космос. І він повертається до мене. Чому ми віримо усьому, що кажуть нам батьки? Я сідаю на гойдалці поруч. Тому що ми їх любимо? Тому що хочемо вірити. Коли я була малою, Мама казала мені, що мої іграшки Оживають, коли я засинаю. Щоранку я вставала І перевіряла намет. І вони завжди були в інших позах, Ніж я лишала їх звечора. Намет? Так, сміюся я. На краю ліжка, сковдр Ми робили намет. Там було дуже затишно, Тому я любила там бавитися. Напевне, Мама заповзала туди вечорами і перекладала іграшки. Думаю, це добре, що батьки вигадують такі історії. Вони додають у життя чарів. Нуа киває. Напевно, так. Але коли те, про що вони розповідають, не здійснюється, Нуа насуплюється. Тоді треба знайти ще щось чарівне. І повірити в нього. М -м. Ця ідея мені подобається, каже Нуа, всміхаючись мені. І я вірю в тебе, пенні, додає, дивлячись, просто мені у вічі. Я також вірю в тебе. Якийсь час ми дивимося одне на одного, а потім Ноа відштовхується від землі. Ану, гукає він. Подивимось, як високо ми можемо розгойдатися. Ми не вилітаємо в відкритий космос, але розгойдуємося достатньо високо, щоб за парком розгледіти дах будинку Ноа. З розчервонілими обличчями ми нарешті зупиняємося і довго регочемо. Ну, підбігає до гойдалки дошки і намагається втриматися на вершечку. Я король цього замку. І такий щасливий, і такий кумедний, що я одразу ж тягнуся по камеру. Можу сфоткати тебе, гукаю йому. Ти такий смішний. Смішний – це не те, на що я розраховував. Вдавно сидиться він. Справді, перепитую А яким ти хотів бути? Ну, навіть не знаю Ну, а зістрибує згойдалки Задуманим, таємничим Підходить до мене і стає поруч Таким хлопцем, якого тобі захочеться поцілувати Моє серце так шалено б'ється, ніби от-от з грудей Ти таким і є Кажу тихо Справді Ну, а не зводить з мене очей Киваю. Дивовижна снігова тиша огортає нас ковдрою мовчання Він ніжно відкидає волосся з мого обличчя, нахиляється, щоб поцілувати І мені здається, що ми єдині живі люди на цій планеті Аж увечері я нарешті отримую повідомлення від Еліота Читаю, і серце стискається від суму Веселого різдва, сподіваюся, воно у тебе було саме таким Я витріщаюся на екран Це все? Відсутність знаків, оклику, смайликів і поцілунків? Це все підказує, що все дуже погано Мушу зателефонувати йому Поки всі дивляться чарівника з країни ОС Я прокрадаюся у белену кімнату і лізу на свій другий поверх На щастя, Ельот бере слухавку Ельоте, що сталося? Що ти маєш на увазі, що сталося? Ну, твоя СМС, ну, така похмура. Напевне, якби ти відсвяткувала пекельне різдво разом із батьками з пекла, ти також була б похмурою. Мені стає трохи легше від того, що він сердиться на своїх батьків, а не на мене. Чому ти мені не відзвонив чи не написав? Западає тривала тиша. Вона тягнеться так довго, що я вже думаю, ніби перервався зв'язок. Я не хотів заважати. Бурмоче нарешті Еліот. Заважати чому? Знову западає тиша. Ти казала мені, що це лише курортний роман. Тепер моя черга мовчати. Він, я, це, я не знаю, що це. Ти досить чітко висловилася у своєму блозі. Ні, це, це неправда. Я написала про це саме тому, що я не впевнена, я заплуталася, тож тобі легше розповісти про це тисячам незнайомців, але не мені. Ні, ні, просто у тебе не було поруч. Ні, не було. О, Еле, будь ласка, поговоримо про це, коли ти повернешся додому, добре? Добре. Побачимося наступного тижня. Так, бувай. Я закінчую розмову. А очі наповнюються сльозами. Чому? Чому? Ну чому не буває так, щоб усе було добре? Чому, навіть коли стається щось дивовижне, мусить трапитись якась халепа? Ми з ніколи не сварилися. А зараз здається, що я втрачаю його і навіть не знаю чому. І раптом з'являється страшна думка. раптом мій більше не захоче дружити зі мною. Я буду за десяти миль відно, і не матиму найкращого друга. Не матиму нікого. Я обіймаю подушку і починаю плакати. "Ні сумуй", Лунає тоненький голосочок, і я аж підстрибую від несподіванки. Перевертаюся і бачу принцесу осінь, що ширяє біля драбинки. Слідом за нею з'являється Белла і залазить до мене в ліжко. Щоб прогнати суп, треба подумати про три приємні речі, каже вона мені, саджаючи біля себе принцесу осінь. Це мене нонавчив, коли я сумувала з, з мамою і татом. Яка гарна ідея, погоджуюся і витираю сльози. То починай, каже Белла і вичікувально дивиться на мене. Що? Назвіть три речі, які дарую тобі щастя. Ти, кажу одразу, ти даруєш мені щастя. Белла радісно всміхається. Добре, це номер один, щось Я щаслива тут, у цьому будинку, вона киває. І номер три. Ну, Но, бурмочу, відчуваючи, як заливаюся багарянцем. І він також щасливий з тобою. Дивлюся їй в очі. «Ти так думаєш?» «Так, минулого тижня він був страшенно сердитий, а коли познайомився з тобою, знову став усміхатися». «Це чудово!» «Мені страшенно хочеться спитати, чому він сердився минулого тижня, та все ж вирішує, що це було б негарно». «Ти мені даруєш щастя!» – сором'язливо каже Белла. «Дякую!» І принцесі осінню, ти також даруєш щастя. Правда ж, осінь? Белла бере ляльку. О, так, звісно, промовляє тоненьким ляльковим голоском. Вона дарує мені щастя, хоча й не подарувала і мені. Дивлюсь на Беллу і сміюся. Усе буде добре. Все, ліотом, ми все вирішимо, коли я повернуся додому. А зараз... Зараз я хочу бути якнайбільше зно, і белою, і принцесою осінню. 31 грудня. Головне – люди, а не місце. І якось наша родина вирушила в мандрівку до містечка Смажена корова. Та попри гучну назву, там не було нічого визначного, крім кількох будинків, пабу зачиненого і заправки. Тоді тато дав нам цінну пораду. Важливо не те, яку саме місцину ти відвідав, важливо з ким. Якщо ви шукаєте пригод, вам будь-де буде весело разом. Того дня у смаженій корові нам було по-справжньому весело. У лісі ми бавилися в хованки, а ще познайомилися зі старою леді, яка запросила до себе на чай із печивом. Нью-Йорк, звісно, аж ніяк не нудне місто, але досліджувати його разом із бруклінським хлопцем було особливо цікаво. Найдивніше те, що за цілий тиждень я не відвідала жодного популярного серед туристів місця. Натомість, бруклінський хлопець показав мені усі свої секретні точки. Учора ми їздили на пляж у Нью-Джерсі, і хоча через холод він безлюдний... Ой... І хоча через холод він був безлюдним Це просто чарівне місце Ми писали наші імена на піску Пили гарячий шоколад із термосів А ще я зробила кілька вдалих кадрів набережної І я пережила дорогу туди і назад без нападів паніки А ще ми відвідали мистецьку галерею у рамках Бо бруклінський хлопець чув, що там проходить крута фотовиставка Її тема Надія, і кожен художник інтерпретував її по-своєму. Мені найбільше сподобалося фото дівчинки, яка притискає обличчя до вітрини іграшкової крамниці. Та найкрутішим був сам похід до галереї з бруклінським хлопцем. Власник галереї – його друг, і ми навідалися туди пізно ввечері, коли вже було зачинено для відвідувачів. Особливо мене втішило, коли я перечепилася через мотузку, яка валялася на підлозі. Виявилось, що мотузка – витвір мистецтва під назвою «змія». І, як на мене, варто перейменувати «загроза здоров'я». Тож, тато мав рацію, важливо, з ким саме ти відвідуєш те чи інше місце. Бруклінський хлопець показав мені дуже особистий куточок Нью-Йорка, який я ніколи не знайшла б самотужки. А що у вас новенького, друзі? Чи траплялося, щоб якесь місце запам'яталося вам саме завдяки знаковим для вас людям? Бажаю вам супервесело зустріти Новий рік із супервеселими людьми. Дівчина онлайн іде в офлайн.